من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور ينفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ونا تموتُن إلا وأنتم مصمون يا أيه سُق رك الذي خلقكم من نفس واحد وَخلَق منها زوجها وَوب منه ِرجًا بس وساء اتق الله الذي تتساءنون به وَنرحام إن الله كان عليهكم رقيبا يا أيها الذيين آم نُتق الله وقولقوللا سديدة يسلكم آعما لكم ويغْف الكم الذنوبككم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 Samo prije svega na tome što nas je učinio od muslimana Zahvaljamo Allahu Subhanahu wa ta'la na, na blagodatima bratstva To što je ipak Allahu Subhanahu wa ta'la ta Ni pored naših nedostataka i grijeha Dazvolio da se volimo ima Allaha Subhanahu wa ta'la Zahvaljamo dakle Allahu Subhanahu wa ta'la na blagodati bratstva Svazahola pripada Allahu Azza wa Jal Što nam je ovaj dozvolio da, da osjetimo bratsku vezu i slast druženja, samo radi Allaha subhanu wa tala. I zahvala Allahu azzawajal, što nam se učinio od onih koji dakle, imaju mogućnost, priliku da, da, da, da osjete slast imana, najljepši osjećaj koji čovjek može da doživi na ovom svijetu. Nekaj salavat i salam na Muhammeda sallahu alihi wasallam Allahovog roba najboljeg i naj iskrenijak Allahovog groba, Allahovog poslanika, pečeta svih virovjesnika na poslednjeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, čovjeka koji je imao ovaj, najpotpuni stid i čovjeka koji se najviše stidio Allaha subhanu wa ta'la i čovjeka čiji je stid bio najlepši, a zatim na njegovu ovaj, familiju čednu čestitu, i o njegove harabre karakterne e, drugove ashabe i sve neke koji slede изуčavaju o njemu život do njega dana. Braćo ko što vidite, mogli ste već odma da vidite da malo pričam s prekidima da kažem to je onaj da kažem neki psinički humor. Možda sam imao danas i odzvor da da opštine držim predavanje, ali eto, Allah vam sam odlučio da ipak da ipak bude halka binelahi taala s time što ne ste zamerite ako mi bude išlo teže malo da ovaj noć spovežem misli i da da govorim molim Allah subhanahu wa taala da, da, da podari bereket da bude khair ako hoću da da bude khaira i molim Allaha subhanahu wa taala da, da nam ovaj bude od, od, od, od velike važnosti sebe da možemo u budućem životu promijenimo mnoge stvari Bivna na Italijan ću da pričam, da govorim o tome, da govorim o stidu, o stidu, kao što znamo, a, to je vrlo bitno za sestre ona a ujedno i za nas, ujedno i za nas, tako da večeras ću da govorim o stidu, s time što to je tema o kojoj se teško govori, teško se može govoriti u smislu, ono što je jasno, najteže da se objasni. Možemo lako da završimo. Ko se boje Allah, on se stidi. Ko se Allah, subhanu i tala, boji, on se stidi. Ko se ne boje Allah, subhanu tala, on nema stidi. Ko se, kome padne takvaluk, padne iman, opadnemo u stiti, hvala, završen drz. To jest stidi o teško braću da se govori u smislu za to što je to jasna stvar. Ali bih izni ta'ala ćemo pokušati da pod, ovaj, podignemo ambicije da, da, da, da, da nam ambicije budu uzvišenije nego što jesu, kada je u pitanju stid i kod nas, i kod naših hanova, to je s kod sestara, a, muslimanki. Prije svega, braćo, žena u islamu ima veoma, veoma bitnu ulogu. Tako. Žena u islamu, braćo, čini pola, pola populacija. Pola populacija, pola društva. Čak što je više većina, je tako? Većina, jer više ima žena nego muškaraca. I ne samo to, žena, žena u islamu je u stvari cijela populacija, cijela jedno društvo. Jer pola ili većina su oni i ostatak u stvari one treba da rode. Tako je da je žena u stvari cijela, cijela ovaj, e, populacija. Žena braćo je, žena muslimanka je nečija sestra. Žena muslimanka je nečija majka. Žena muslimanka je nečija čjerka. Žena muslimanka je odgojiteljka žena muslimanka na nivou umeta je naša čast, moje tvoje čast. Bilo koja sestra muslimanka koga daje, to je moja sestra muslimanka i tvoja sestra muslimanka. Kako dakle, la žena muslimanka je ovaj kako bih rekao nešto, nešto naše najranjivije. Znači ako ima srž, čast, onda je to onda su to naše žene. Ako bi tio najviše neko da nas povrijedi, da tako, I da nam oskrnavi čast, onda će to da uradi ako skrnavi čast naših sestri muslimanki. Zato se kaže ovaj da je žena, to jest majka muslimanka jednom rukom ljulja kolijevku, a drugom rukom ljulja arš aršove, znači prijestolja kraljeva. U smislu odgaja generaciju Ona je žena braćom muslimanka i u stvari sloga umeta. Ako nešto čini pola pola umeta ili većinu umeta, njihova sloga je sloga umeta. Istorija je pokazala i praksa da sloga sestri muslimanki jedno jedna od najbitnijih stvari. To je praksa pokazala braćom. Benu Isra'il Između ostalog problem je bio žene. Uništile su žene. Cijelo jedno državo od Beno Izraelicana uništile su žene. Bidnila i ta'la, žena muslimanka sestra ima ovaj uh, ulogu na sebi ako su žene uništile, onda žene treba da izgrade. Od njih zavisi isto, isto tako buduća širijatska država. Ako žena muslimanka, sestra muslimanka izgubi hlak, cijumet izgubi hlak. Ako žena izgubi stid, cijel umet izgubi stid. Ako žena izgubi karakter, cijel umet izgubi karakter. Ako žena nema ambiciju za znanjem, za imanom, za bogovaznošću, cijel umet će da izgubi želju za znanjem, bogovaznošću i za žrtvu. Dakle, naša poruka noća zbraćuje sestri muslimanki. Sestri muslimanki, ona je onoj koji je odlučila da Da u ovakvom vremenu nosi nikab. Do u ovakvom vremenu nosi nikab. Kada je žena postala božanstvo. Kada bi svi ženi ženu htjeli da vide golu. A? I kada je, kada je od djeća i, i, i nikab, pogotovo jedan na od najvećih gurbetluka, najvećih borbi. Obraćamo se Allahove robini, koja je odlučila da stavi nikab. koja odlučila da izađe onaj, da izađe iz, iz, iz karavane tih žena koja žele da budu u cilj nekog mufsida, nekog pokvarenjaka. Vraćamo se sestri muslimanki i čednoj i sramljivoj onoj koju, koju vodi stid. Noćas šaljamo poruke njoj. Kako uh, Kao što znamo, braćo, niqab je, je znači, oličenje stida. Ako išta ukazuje na stid, braćo, to je onda nikab. Mora da postoji, braćo, jedino ako je ne nijet. Ako je niqab zbog nekog drugog, a ne bi trebao zbog muža, ovoga ili onoga, a ne bi trebao, nego radi Allaha subhanu tala. Ako je radi Allaha subhanu tala, ta osoba mora da je puno stiljiva. Sigurno je stidljiva kad, kad nosi nikad. I mora da proizađe Allahimu sta'an da je stidljiva. Tako bi trebalo da bude. Dakle, živimo vremenu, braćo, lažne, lažne slobode. Lažne slobode gdje ljudi se pozivaju na slobodu, gdje ljudi kažu da postoji sloboda za čovjeka. Ne, na ovom svijetu ne postoji sloboda za čovjeka. Ni za ženu. Prava, istinska sloboda je, braćo, u pokornosti Allahus puhantala. Čovjek nikad ne može biti Slobodan Osim onda kad se u potpunosti preda Allah I ne može nikad osjeti slast ili uživanje Jer tako je to nam govore ovi novi tokovi Moderni tokovi Internet i slično Toliko su jaki i uticani Allah Ustavljaju da polako polako pomjeraju Vrijednosti naše A da mi to i osećamo Na neke stvari koje su nenormalne nekad bile Postaju normalno Ali mi kažemo ne to nije uživanje jedna noć, jedan dan proveden u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'la bolja je nego hiljadu dana i noći provedene, provedene slađa u tom njihom uživanju i tu ponovo zauzima vrlo važnu ulogu sestra muslimanka stid braću je isto tako a, a, a, priroda žene dakle žene je, a, se rađa sa, sa stidom ali tako Jedna definicija stida jeste da je to plemenito svojstvo koje neprestano potiče na napuštanje onog što je ružno i na udaljavanje od uskraćivanja nečijeg prava. I na udaljavanje od uskraćivanja nečijeg, nečijeg prava. Stid je stid je, je osobina mnogo bila izražna Allahog poslanika sallalahu alaihi sallam. Osobina koja je mnogo bila izražna kod Allahog poslanika sallalahu alaihi sallam. Kaže poslanik sallallahu alaihi da je bio stidljiviji od od nevjeste koja se tek udalala u prvoj njenoj noći. Kaže primjenom kadijat kaže im sijela za poslanikom sallallahu alaihi wasallam subihilla siela sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam su sa wa subihilla milost i stid. Poslanik sallallahu alaihi wasallam uskarat Kod isto tako obraća se pronosi da je poslanik sallalahu alayhi wa sallam stid samo donosi dobro. I u drugom rivajtu kod muslima stid samo donosi dobro ili stid je al hayru kulluhu. Sav hayr je stid, kaže poslanik sallalahu alayhi wa sallam. Isto tako obraća o hadis, jer dio imana je to bitan dio. Iman se sastoji, kaže poslanik sallalahu alayhi wa sallam, od 70. nekoliko dijela. Najveći vid imana, je dio imana je la ilaha ila Najmanji dio imana je prepreke sa puta. I stid je od imana. Poslanik s.a.v. je rekao, a najmanji, uz najmanji je i stid. Ne, i stid je od imana. Ukazujući na važnost stida. Pa kažemo da je sestra naša čedna, muslimanka koju volimo, ima Allaha s.a.v. gdje god daje, kojom se ponosimo, nema čovjeka, vjernika, da ne vidi ni kap, kad vidi nikad, da mu se ne ispuni srce. Wallahi, Kaže stavite jedan pjesnik obu, stavite nikab stavite nikab i na, na, na, učinite obaveznim ljudima da vas poštuju to jest s nikabom i u Allahi namješće nam se poštovanje i ženu kad vidi čovjek sa nikabom zrači poštovanjem i stidom i kaže posanik sallallahu alaihi wa sallam stidi od imana žena kad gubi stid Kada ne čuva jezik, kada ne čuva eh, ono što treba da čuva kada je u pitanju eh, aurat svoga muža, aurat svoje kuće, eh, hak, eh, djece, talebul ilma i tako odale i tako odale. Znači to je znak da imam pao. To je znak da imam pao. Kaže se, kaže jedan pjesnik, ovaj... اذا لم تخش عاقبه العلي ولم تستحاقس نبوش kako ci to noć završiti i nema stida fasna ma teša čini onda što što god zaželiš fala wallahi ma fil 'aysh khayr wala ad-dunya idha zahaba al-haya'u latakum yallah u život nema nema khayra Na dobro živjeti sve dok se stidi. Čovjek će na dobro živjeti sve dok se stidi. Obiqa al-uru ma baqiya al-liha'u. Sve dok je jezika sramote će uvijek biti, a sve dok je jezika sramote će uvijek biti. Fatima bint Rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem, ćerka Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže Esme bint Umeyr, kaže Yasma, stidim se dana kada, bud, kada me budu izveli na tabutu pred ljudima, to jest stidila se da se na tijelo ona kaže, stidin se dana, zamislite ovaj stid braću. Neka dobro sestre slušaju. Sestra naše muslimanke. Zamislite ovaj stid. Boji se dana kada, kada je njena duša veća nahirat. Stidi se mrtve sebe. Svog tijela mrtvog. Mrtva stidi se. A naši dani, koliko smo onaj, samo vremena prošli noći u, u... Allahom kada, kada ne samo je da je falio koliko smo stvari rekli Allahu musta'an koliko smo stvari uradili koje koji su ne samo daleko od stida daleko da stida od Allaha subhanahu stida od stvorenja i slično a Fatima se boji kada umre da bude da da ljudi vide i šta kaže i kaže esma bido umair kaže e, je znači što radi habesit etioplen pa je donela donela hasru uzela i prekrila sa sa s kefinom, pa onda ona rekla njoj kaže, vallahi, kako je ovo samo lijepo, i kako je samo ovo dobro ma ahsena oma ežbana, kako je samo dobro lijepo, molim Allah da te pokri kao što si ti mene pokrila, molim Allah te pokrije kao što se ti mene pokrila, i ona je, na ta, ona je prva koja je na taj na ta, na ta način sahranjena u islamu kaže poslanik sallallahu a sallam ma kjana fuhušu fi šein ila šane wa ma kjana hajao fi šein ila zane neće biti vulgarnost u nečemu, vulgarnost u nečemu A da to ne učtini ti ružnim i neće biti stid u nečemu, a da to neće biti, ovaj, da ga neće ukrasiti. <hle> Neki su rekli da je stid su zdržavanje nefsa od ružnih i sram sramotnih stvari. Ili stid je dio hlaka koji tjera čovjeka da da ostavi sramotne i ružne i ružna djela, govor i postupke prema nekom, isprečava njegovog vlasnika da A ne ovaj, da ne zakine pravo onom kojom je dužan pravo dati. I Allah tale je stidljiv. Zamislite, Allah se stidi. Allah je alhajji. Njegovu osobina je stidljiv. Pa kaže, inna rabbe kum hajjim un kerimun. Zaista gospodar voš, vaš je stidljiv. I plemenit puno daruje. Stidi se ako neko digne od vas ruke da mu ih vrati prazne. Kakav je to stid? Kažu islamski učinjaci. Ne može to da razum da dokuči njegov stid. Nikakvo ću. To je stid Onok koji se stidi da kazni čovjeka koji osjedio islamu. Stid onokoj koji se stidi da kazni čovjeka koji osjedio islamu. Ona je stid braćo, ne treba da naše sestre muslimanke ili nekog od nas odvrati od pozivanja na dobro i odvraćanja od zla. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najstidivi čovjek. Ta pa kaže nikad nisam videla poslanika sallallahu alejhi ve sellem Da se ljuti izbog čeg drugog do zbog tunteheku hromatullah. Osim zbog kršenja Allahovih granica. Nikad nisam vidjela poslanika, salja Allahohezim. Čovjek koji je bio stiljiv kao mlada u prvoj noć. Tako da i naše sestre muslimanke ne smije da ih cid spriječe od pozivanja na dobro i odvraćanja na znak kao i nas, normalno. Musa a.s. Sjetite se, Musa a.s. Kako je došla ona žena? fajatha fajatuhu ihdahuma ala i dođe mu jedna od njih kada je sio kad napojio one životinje njima one dvije djevojke vježene pa je sio u hladovini i dođe mu jedna kaže stideći se stideći se morala je da dođe morala da mu kaže nima niko kod drugi da da, da, da, mu, da mu prenese poruku od svog baba pa je ona došla i kakvu poruku babo moj te zove da te nagradi zato što si nam ovaj napoja životinje Samo jednu poruku Kako je stanje danas Kako je stanje danas ljudi uopšte Onih koji se pripisuju islamu Pa i naši sestara kako je stanje Kada su u pitanju prenošanja poruka Kada su u pitanju socijalne mreže Wallahi ne staje stid Kod naših sestri muslimanki Allah im se svako dobro Molim Allah subhanu tala ta Svako je sestri muslimanki da podari svaki hajr Wallahi to su moje sestre Wallahi, to su moje sestre muslimanke To su muvehide Koji nose svjetlo među ljudima Ali Wallahi ne stave stid To je još jedan gurbetluk Koji je među sestrama Kako da nas prenose poruke Kada je u pitanju ženitba judaja To su tekstovi To su emocije Intimne stvari se iznose Razne socijalne službe ovaj, Mrže I razni profili I ti profili, razni profili na tim raznim onaj socijalnim mrežama, opis, opis, pojavi, pojavi se opis sestre, šta voli, šta ne voli, intimne stvari, intimne, da to samo pred sestrama, da li pred javno, ali dešava se, nažalost, dešava se Allah ljom stanu i javno, ili pred sestrama, ili slike Allah ljom stanu, bilo da su nacrtane, ili slikane, Inti mi neke intimni intimni intimne situacije. Mo mu kedevojka, mu zagrljeni. I to stavi na sliku. Sestra naša muslimanka koja treba da bude čitao Hid, mora da da, da da iz nje izvuče stid. Braćoj moj, isto, naš, naš naš Dio posla. Muškaraca ne ovdje nego gdje god da su braća da odgojimo naše sestre za te stvari. A kamo li da stave muškarca, muškarca i ženu alaj, na, na, na, na, na, tim, na tim socijalnim mrežama? Dva goluba ne smije. Šta ti ukažu je s time? Može neko da kaže, Arabi, vidi kako je stavila goluba. Kako je osećajna. Moja žena ne razmišlja o golubima. Moja žena ne razmišlja o golubima. Kako je osećajnija, nego moja žena. Razumijete, braću? I možda se zove fitna. Možda se zove fitna, braću. Velika fitna. A kamo li o, o, o, o dananoćnim dopisivanjima i porukama? Wallahi, to nije od stida. To nije od stida. Ili nečuvanju jezika, ne do Allah. Ili nekim šalama našim, mi. Ili oni, sestre muslimanke, pretjeranim. Koje ne privuče muslimanu li muslimanki. Wallahi, nama vali, fali stid. Fali nam stid. Stid je rezultat čistoga srca. Čovjeka i sestra muslimanke koji se sjeća puno Allaha subhanahu wa ta ta'la. Stid proizlazi iz iskrenosti Salihah Bogubojazna sestra musimanka je stidljiva A grešnica nije stidljiva To je znak greha Kažem u Kajelđavzije Jedna od posjedica greha je gubljenje Stida, vihabul haja Vihabul haja Stid prema Allahu Stid prema stvorenjima Stid prema sunetu posanika Gdje je taj stid Prema sunetu posanika Sallahu alaihi sallam onaj ko se ne stidi radi šta hoćeš. Kaja poslanik sallallahu alaihi sallam svaki din ima svoj ahlak naš ahlak našeg dina je stid. Pogledajte kako je generizuo poslanik sallallahu alaihi sallam svaki din ima svoj ahlak ahlak našeg dina je stid a naš stid sav je šta, naše sestre muslimanke one su najpreće za stid Ni samo ovdje, braću, ovo s, der se snima ovo, ovo je poruka svim sestarama znači svim sestarama gdje god da su nije samo poruka ovo noće su ovdje da neko ne shvati pogrešno prije svega sebi poruka pa svim, svim ostanim u ima Allaha subhanu tala kakak Takve su bile, dakle, žene koje su spomenuli o kisa, koja govori o o, o Musi, alaihissalam, stidile su se da prenesu poruku svog babe, da kažu, zovete naš babo da ti da nagradu za ono što si uradio. I Mukaim kaže, strepite se sada da pročitamo, inša Allahu ta'ala, mogu ja ovo prepričat, ali bolje da pročitamo o stidu, kaže. Stid kada je u pitanju Ponašanje kada je u pitanju ponašanje, brate, pažnja na naše ponašanje, ovo je usko ponašanje djela sa srcem i man i slično. Stid kada je u pitanju ponašanje je nešto najbolje i najizvješenije i najcjenjenije i najkorisnije. Stid je isključivo kod ljudi, to jest niko životinja, kod ljudi, to je znak ljudskosti. Pa ko nema stida, on pri sebi nema ni ljudskosti. Ništa ljudskosti nema osim jerv imeso ništa drugo to jest čovjeku nema stid i u njemu nema nikakvog khaira da ne postoji stid ne bi gost bio ugošćen da ne postoji stid ne bi se upot, ne bi se ispunilo obećanje ne bi se riječ ispunjavala ne bi se ovaj emanet isvršavao ne bi se nikom potreba ispunila ne bi se ne bi čovjek žudio za za ljubaznošću a I ne bi ga tražio. I ne bi mrzio vulgarnost i ne bi izbjegao. Da nije stida. Ne bi mrzio vulgarnost i ne bi izbjegao. I da nema stida da, stid, da da i da nema stida kaže dalje uheje, ja uheje. Doziva u smislu bratko moj, kaže te pa, kaže bratko moj. Da nema stida, ne bi se avret pokrival I ne bi se razvrat napustio. Da nema stida, bratko moj, ne bi se Ovaj, izvršavale obaveze. To je nas promi pr Allah. I ne bi se ostavljali harami, da nema stida, ne bi se odlo računa o pravima ljudi, ne bi se rodbinske veze spajale i ne bi se dobročinstvo prema roditeljima ovaj, činilo. Da nema stida. Braćo, sjetimo se Merijem, radijallahu anha. Zamislite, braćo, da nekome od nas, sestra, neka muslimanka, dođe haber od Džibrila da će da dobije dijete. I to kakvo dijete? Pa Isu alaih salam, poslanika, Zamislite Lazi Haber od Djibrila I kaže dobit ćeš djete Zamisli Allahu ekbar Nema razmišljanja da li će biti kafir Da li će biti muslim Hoće li biti uh, barul ili walidehi Ili neće biti dobročinitel za, za, za roditele Hoće li biti razvatnik ili neće Kakav će biti Hoće li biti zdrav ili neće Dajemo ti djete Izabrano djete Isa Dobročinitel za, za svoju majku Poslanik od Allaha Ko se ne bi obradao o tome Almirim e, se nije obradovala. Znate zašto se nije obradovala? Jer zna neko zašto. Zašto? Barklavi zbog stida vraćam. Stid. Olemijem sesni Bisher, stvorenje me dotaklo nije muško. Stvorenje me nije dotaklo muško, pogledaj hlak. Čitavog života sam se čuvao od muškog stvorenja, nije me ni dotaklo. Kako ja sada imam, ne samo da nisam imala odnos. Faddan ani zina. A kamo ni blud? Volim, ako bagija. Nikad, nikad, nikad nisam bila nečasna bagija. I kad je trebala da rodi, kaže, kaže, ja lejte mi mi tu kable hada, o teško meni. Kako nisam umrla prije ovoga. Va kuntu nesija mensija. I kako nisam nešto što spomenja, spomenja neći nema. Nešto što, što je zaboravljeno, nikad više spomenuto nije. Pa gledajte, stid, sti, ona misli šta će ljudi reći za njenu čast. Stidimo smer, pa to, to je naš uzor. Sestra Mosimanko, to je tvoj uzor. Ti koji si uspjela da slomiš toliko strasti, ženska strast, za, za, za, za, za, da pokaže svoju lepotu, je danas šetan upravlja avaj, vrlo lako. Ali si ti uspjela od rijetki da budeš, da staviš krulu nikaba. U to je borba i mnoge sestre su jake, Allah ili mu stan, u Allahi jače no, no, no, nego, nego, nego li muškarac. Mnoge sestre su prezivjela nešto što jedan muškarac u jednom danu nije preživio. Ali nemoj posle svega toga, Allah ili da stid pada. Nemoj sestro musimanko stid da pada. Brat ću ovaj drugi, drugi dio predavanja ćemo da spomenemo još i ovaj, primjere primjere iz istorije naše, dakle, iz istorije salihat, dobre, dobre žene koje su bile prije nas ne bili uzeli uzor i mi sami, i naše sestre muslimanke primjer hađara primjer hađara žene Ibrahima alaih kad je ostavio u pustinju Ničega nema. I se čudi, zašto pustin je, kako ćeš nema ostaviš? Znači, pustara, golo, go, go, go, kamen. Ni voda, ni hrana, ni... I kaže, jel ti to tvoj gospodar naredio? Jeste. Halas. Završena priča. Obratite pažnju pokornosti mužu u naredbi Allahe, subhanu tala. Jel ti tvoj gospodar naredio? Kaže, jeste. Halas. I ostavlja samu... Allah ne mu sta'an odlazi A znate čija ona majka? Djeteta koji je rekao Ako si to vidi u snu Zakoli me, babko moj Vidit će da ću biti strpi Ko je odgoj ovo djete? Pa normalno odgojila ga je ta Koja je prvi put pristala da ostane Tu To je njen sin Njen odgoj Ko odgoj je odgoj o šafio, Šafi koji je tražio znanje, nije imao para za, za, za papir i pisao je na kosti. Na kosti? I kaže sa kupio ogromni brdo kosti i upisao hadif na kost. Šafi radijallahu anhu, ali Majka ga uzela za ruku, u halku i dala mu volju da da sedi u halkama Majka voljela je znanje. Ko god goja, to, to je je tim, je tim bracio, nije imao baba. Ahmed ibn Hanbal je tim čovjek koji se čuvao islam, drugi Ebu Siddiq Asani, koji je rekao, koji nije uzao ruhsu, svi su otpali, svi su otišli u zabudu, svi su se uplašili, Ahmed i Muhammed nije, je tim. Bez baba odrastao. Koga odgojena te ambicije? Majka. Majka ga odgojila, Allah ljum sta'an. Al. Ahmed i Muhammed možda kaže, mene majka odgojila. Da budem ovakav. Sestra muslimanku koja si majka. Primer Asije, braćo, Asije. Firaun je jedan od najvećih zulumćara koji, koji, koji, je, koji je uopšte hodao zemljom. Firaun. Oličenje zla, oholosti. Bogu je dobio čovjeka kad, kad god zaželi. Protjerao nam cijel narod, beno Israil, cijel narod je protjerao. I žena je stala da kaže čovjeku Asija Ena ala dinihi Ja sam na njegovoj vjeri Ena ala dinihi Prime za nas Asija, zamislite, Asija nije bilo ko Žena Firaona ne može da bude bilo ko Žene vladara su Najlepše žene naj Najpoštovanije uh, Porijekla kod ljudi On ima ište god za žele Ona sve to ostavlja Cijel taj dunja i kaže Ena ala dinihi Zamislite taj iman, braćo. Zamislite njenu ljubav nas prema Allaha subhanu wa tala. Zamislite kako je ona shvatila ozbiljno smrt vraćanja Allaha subhanu wa tala prolaznog ovoga svijeta. I šta kaže raza? Prije tri dana izgubila sam, sam svijest. Čak sam jedno rijevo izgubila sluh. Gubila sam i vid. Tri dana na vrućini. A pa je onda... Baca na nju kamen, ali Allah je uzeo dušu prije nego što je pao na kamen na nju. Vidjela je mjesto u, u, u džanetu. Primer, primer Malika jebnu Enesa. On pisa muvete. Njegova čerka bi stojala kod vrata i onda kad bi on pogrešio, ona bi tapnula rukama. U citiranju hadifa poslanika, koje koji on sakupio u, u, u, u muveti. I to, braćo, ona nije čitala, nego iz glave, braćo, bi hvatila njihove greške. Stoji za vrata. Gdje go fučenik pogriješi, ona tapne. Rukama. Zamislite, braćo, taj hivs i... Zamislite, taj odgol i tu želju za znanje. Primer onih braćo koje Allah spomenuo i kojima se Allah začudio. Došao čovjek po imenu... Onaj... Došao čovjek koji je... Koji je nije imao šta naći kod svojih žena da jede pa je došao poslaniku saljallahu alayhi sallam i rekao ja rasulallahu poslaniće smori me glad slomio me glad pa je rekao poslanik saljallahu alayhi sallam ima li neko ovog čovjeka da ugosti pa čovjek po imenu Ebu Talha ustao i rekao ja ću otišao ženi i pitao imamo li šta čovjeka da ugostimo rekao nemam osim ono što imamo za djecu hleb i ulje. Kolko za djecu i onda je rekao ti u tuši svjetlo A? svjetlo stavi to ovaj u, u, u, u, u času u siniju i mi ćemo se praviti da jedemo lukaćemo kašikov i rukom ćemo ovaj pomjerati da on misli da jedemo i on kaže dok se on ne jede i oni je jeo je dok se ni oni su se oni su se pretvarali ko jedu i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem butalhi kaže Allah se čudio vašem djelu to jest vašem gostoprimstvu i vaše vaše za Osvogratom Osman. Allah se čudi. Ispustio ajet zbog njih, a pogledajte tu ženu. Pogledajte pokornost u nedači i želja da se ugosti čovjek. Plače kad muž plače, raduje se kad kad se muž raduje. Ha? Uvijek uz muža. To je to je, to je žena koja koja treba da stoji za naših muslimana. Nije, braćo, žena koja ima manjak stida, koja ne čuva svoj jezik, koja je raskalašana, koja ne zanima stanje muslimana. Wallahi, billahi, braćom, mnogije, mnogije džemate su rasturile žene, napravile skupine, biraju, žene biraju, bukvalno biraju, ko će da im bude, ko će da im pričao, vjeri, ko će ovo, ko će, no, toliku vlast uspostavile žene koje su u gafletu, u nemaru. To ne ovdje, nego... Nebitno gdje. Problem koji se često dešava. Uvijek se dešavao. Wallahi, bila od velike važnosti, sestru muslimanko, pozivam te u ima Allaha, subhanu sada, gdje god dasi. Pomognim, braći, muslimanima. Uspostavite slogu. Čuvajte se griha, čuvajte jezik. Čuvajte se gibeta. Gibetu propostava. Wallahi, jezik, jezik je taj istid kod žene najbitniji, bogobojaznost iz koje prolazi čuvanje jezika i čuvanje stida. Ti koji šediš za tastaturom, boj se Allaha, sestro muslimankom. Allah ti svaki hajr dao. Zar si to izabrala, Allah i Musta'an? Zar si to izabrala? Primjer one koje, koje udarila jevreja. Jevreji pozivaju mušrike, gazvatul Ahzab, napadnite i vi se kupite si cijelog polostrava. Mi ćemo potpisati ugovor da nećemo njih da napadnamo i nafrašćemo ih sala iz I došao jevraj da provjeri da li su samo žene i djece ili ima muškarca. I poslanik sallallahu alaih sallam povijel sve muškarce jer ima ugovor sa jevrajima. I došao je za slanik jevreja špion i to je ta sahabika Ali, kako se to kaže, procenila je da je ustvorio on špijun i zna šta, procijenila je šta je zbog čega je došao i znala je šta možda se desi i šta treba da uradi i uzela je jednu jednu toljagu toljagu je jedno drvo veliko, znači kako se kaže toljaga to, jes tako kaže, toljagu i udarila je ga po glavi usmrtila ga toliko jako, bila je hrabra da mu priđe da ga udari po glavi i uzela je nož, otkinila mu glavu zamislite, i uzela glavu i bacila mu Njih tamo je vrema i kada su oni vidjeli glavu rekli su halas oni su svatili šta vi ćemo mi da uradimo ima muškaraca i povukli su se na taj način njeni sebepom sačuvani su i sva sve žene i sva djeca koji su bili aura taj dan u smislu aura nešto što je ranjivo nešto što je nezaštićeno pogledajte vraćao kako kako je sahabika postupila kaže jedan sakupljač hadifa toliko i toliko hadifa se imao u Ravia usenedima bile su žene toliko i toliko hiljada je spomeno hiljada žena koje su bile bile ovaj prenositelji hadifa kaže ni jedna ni jednu nisam bukvalan prevod ranio ranio tardija to je bukvalan prevod u smislu iz nje imanu ili oceni iz manu da, da bi da bi iz nje hukm hadif ni nije imala manu svaka je bila fika ni žena nije imala manu svaka je bila povirliva Pogledajte u naše naše prijatke, sestre muslimanke. U vaše prijatke kakve su bile? Svaka je bila fika, povjegljiva, a muškaraca je bilo koji je bio međhulj, ne zna se koje, daif, puno zaboravljao, kadip, lagao, a žena ni jedna nije bila takva. Svaka je bila sahija. I zadnji dio drsa ću da ovaj, odvojim za upozorenje na gibet i na podsticanje, na, na sjećanje, na smrt i samobračun. Znajte, braću, da sa idimnom u sebi, kaže kada šeitan ne može da dođe do nečega, on dođe preko žene. Kada šeitan ne dođe do nečega, on dođe preko žene. Zato ovaj, sestra muslimanka čuva jezik i to je najranjiviji video žene, ali tako? Žene, žene više vladuju emocijama Ženama, nego muškarca. Muškarca zna više biti e tako Zato im je Allah dao da oda, da rađe i slično. Ghibed, e, Allah ne je opasna stvar. Kao što je poslanik sen, kada je Abu Bekar i Yamer rekao, rekao za mnog slugu i s onim običali, Arap, Arapi su imali običaj tako da, da jedan drugog služi u putovanju. I taj čovjek koji je služio, on se uspavao. I probudio se Abu Bekar i rekao a i spava kao da je kod kuće. Jo oni ga probudili, kaže, idi poslaniku, daj nam, nek se nam donese hranu. I on tamo i kaže, postali su, ne tražimo od tebe hranu. Kaže, ne, ne, ne, oni su jeli. I on kaže, Allaho poslanik, salja Allaho, sam da ste vi jeli. I oni uplašeni, žurioći kod poslanika, salja Allaho, sam rekao da smo jeli. Postali po tebe za hranu. Kaže, Wallahi, vidim vam, vidim vam meso vašeg brata među zubima. Meso vašeg brata među zubima. Jedan kaže od Selefa gibet je hrana pasa ljudi. Gibet je hrana pasa ljudi. Zašto pasa ljudi? Jer psi jedu u mrcinu. Je li tako? A Allah kaže, Allah kaže u Kur'anu isto kao kad bi mrtvo meso vašeg brata, to je vaše sestre ili vašeg brata, to je upućenje nama i sestrama. I meso jeli. I zato kažu Selefi, to je isto kao kada bi Ovaj ili to isto kao oni koji gibete su kaže gibeti harana harana pasa ljudi. I kao što smo rekli juče braćo čovjek to jest i žena najlakše može strpite su im Allah završavamo. Najlakše može znači poruka sestrama muslimankama najlakše može uz gibeta zaradi azabul qabr. Verrallahu k Vrlo lako, vallahi, vrlo lako. Sa dvije rečenice čovjek može da zaradi da zaradi, Sa dvije rečenice. Čovjek koji koji ko, koji je koji se gibeti, koji je gibećen, ne može da se odbrani. Ne može da se opravda. Ne dobija ništa od gibeta. Ništa, ma baš ništa ne dobija od gibeta. Allahu musta'an ve la haula ve la kuvvete illa billah. Kaže uočuj u Allah subhanahu ta'ala. Kaže što te tišti. Ne čekaj da dođeš kući pa da pukneš kući. Ako čovjek pogriješ, a mi griješimo. Savetujem odma ima im Allah subhanahu ta'ala licu mjesta ne ostavljaj ili ne mimet zamislite bracio, ne mimet ne do Allah, o tome ne želim ni da pričam ili da pomislim da to, da to ima među nama ili sestra musimanka to da rade, da prinesem tvoje riječi da bi zavadio dvojicu dva muškarca dvije sestra, nebitno to ne želim ni da spomenem ili fuhš ružan govor, ružan govor. To, je, to se više tiče nas A za sestra neću ni da spomenem. Znači, sestra, to je daleko. Neću ni da zamislim. Sestru Mosimanku koja ima fuš. Koja ružno govori. Vulgarne stvari da kaže. Nešto to neću ni da kažem, braću joj. To je daleko. Ovo više se nastiče. Više se nastiče. I samo kontrola. Podstičem sebe, vas i sestra Mosimanke da se sto više preispituju. Da svoje manje istražuju. U imamo dosta posla sami sa sobom. Sa svojim familijama one sa svojim djecom, sami za sa sobom. Wallahi, smrti nam je pred, pred nosom. Smrti je tu. Smrti je sutra. Allah subhanahu ta'ala kaže, gadan sutra. Svako neka gleda što je sutra pripremio. Wallahi, smrti je sutra. Nemam vremena ni za koga. Čekam je moja vatra, moj djehenem, moj obračun, moj kabr. Spremam se dan kad ću da se okočim, kad više neću moći ništa da radim. Nijedno dijelo više, nijedno dijelo više Spravam se za taj dan Oću da volim u ima Laha braću Oću da volim u ima Laha sestre Oću da činim dobra dijela Oću da oživam u Ibadetu To je naš moto, to nam treba To nam treba Došao je kraj više ovaj tome... Došao je kraj tom periodu Kada smo stalno govorili o drugima Gotovo je halas, više ne ide Više ne ide, gotovo je halas. Gotovo je više je prošlo... prošlo je to vrijeme Samo drugi drugi drugi drugi ug sad smo mi mi smo sad problem taj period je završio Molim Allaha spranta da, da da nam popravi naše stanje i molimo Allaha azza wa da nas učvrsti na pravom putu molimo Allaha azza wa da popravi stanje naših sestara muslimanki molimo Allaha da im Allah podari svaki hajr da im podari sabur usprvođenim sunnetom poslanika Muhameda sallallahu alayhi wasallam molimo Allaha azza wa djalu putini hodit molimo Allaha azza wa djal da učini od pokornim pokorni svojim muževima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ih zaštiti svakog šerot, svakog zluma. Molim Allah da nadahne muževa naših sestana muslimanki na dobročinstvu prema njima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da podući naše sestre Tauhidu, sunetu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah da, da ih nadahne za uzvišene ambicije. Molim Allah da ih udali od svega onoga što je ružno u pogledu jezika u pogledu stida, molim Allaha subhanu wa ta'la da, da izliječi njihova srca, molim Allaha azza wa ta'la da ih u smrti samo na, na islamu, da im smrt bude rahat, odmor za njih, molim Allaha da im podari smrt, da kada, kada je hajr za njih, molim Allaha azza wa ta'la da odagna, ne da će dunjaluka od njih, probleme dunjaluka, molim Allaha subhanu wa ta'la da spoji naša srca na, na, na, na tavahidu, na islamu, da nas zbliži, da nas učini ovaj korisnim jedan drugom i da nas sastavi sa Muhammedom sallahu wa sallam i da nas učini od onih koji će gledati u Rica, الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا